Horten gona eguna prestatzeko joan den urte ondaretik biltzen dira erregularki baigori aldeko gazteak. Antolaketa zehazteko baita ere zonbait gogoeta egiteko. Gogoeta horien txegi da zuzen aizanen da hastezken untan erritar guzieri proposatzen duten debate Gaia delarik erria eraiki zerteik eldu den gai hori, eta zer eran nahi duen orientzat, zehaztu daugu antolatzaile taldekoa den graxi irigarraiek. Gogo eta pixka bat hasi ginen joan dena benduan belu uson izan zen ekintzatik, eta gero hainbat zilabetetan desahmatzea arte, aprilaren sortzea arte, hainitz aipatu izan da gizarte zibilaren implikazioa. Eta pixka hori ginen izan astapen bat gure eta ere maiteko, nola egitarek askenean gain hartu zuten estatuek uh, eta gobernuek uh, egitenez ez zutena. Deia prozesu hori guztiak apirila sortzia arte eta lehen gogaraiek buruz gogoetarazi zidauko eta ere uh, geroari buruz pentsa, pentsatu dugu egiaera eki gau egun uh, zer egin nahi du eta beraz gizarte zirriaren implikazioa hainitz hain uh, zinean eman baita Hortarik abiatu dugu gure gaualdiaren idea Arlo desberdinetan, ikusina egin nuen, gizartizibilan nola implikatzen zen, eta beraz bereziki e estatuak eta gobernuak egiten ez zutelarik e zerbait. Debate horretan entzutenalko ditugu Michel Berguna bakearen artisaua, Angel Oiarbide gure eskudago mugimendukoa, bestalde rezillan errefusatuen alde lan eginduen begonia uarte iluñarra, Eta Dominika Mestoi lurza indiakoa. Mintzaldi eta debate publikoa deneri idekia dela segortatu dauku graxik. Bistandena, eh, or, uh, gai biziki hainitzak dira, eta or, dan, uh, denak ditena dira, biziki aktualitatean diren gaiak uh, dira ere, hor duan, uh, ene ustaz me esidu ditea, seoko interesgahia izanen dela.